Розділ 17. Відьми Ліра стогнала і трусилася, ніби її витягли з крижаної води, в якій вона ледь не замерзла. Пантелеймон заліз до дівчинки під одяг і ніжно притулився до її тіла. Він оживляв її своєю любов'ю, а проте не спускав очей з місіс Колтер, що готувала якийсь напій, а ще більше із золотого тамарина, чиї маленькі тверді пальці швидко пробігли по тілу ліри. Пантелеймон помітив це і намацьцали. «Пояс із торбинкою. Сідай, серденько, випий це!» – мовила місіс Колтер і, лагідно просунувши руку під спину Ліри, допомогла їй сісти. Ліра стиснулася, як пружина, та одразу розслабилась, відчувши думку Пантелеймона. Ми, доти в безпеці, доки прикидаємось. Вона розплющила очі, повні сліз, і на превелике здивування і сором заредала. Місіс Колтер передала кухоль із напоєм Тамарину, а сама витерла Лірі очі напахченою хусточкою. Поплач. «Поплач, моя квіточко, не стримуй себе», – сказав м'який голос. І Ліра поклала собі припинити плакати якомога швидше. Вона намагалася стримати сльози, міцно стискала губи, боролася з конвульсивними схлипуваннями, що рвали її груди. Пантелеймон грав у ту ж саму гру. «Їх треба обдурити, обдурити», – подумки повторював він зробився мишею, збіг у Ліри по руці та сторожко принюхався до напою, що його тримав золотий тамарин. Він був нешкідливий, ромашковий настій, нічого страшного. Пантелеймон виліз Лірі на плече і шепнув: "Пий". Вона сіла, взяла кухоль обома руками і стала пити, дмухаючи на гарячий напій. Дивилася в підлогу. Це прикидання було найважчим в її житті. «Ліронько, Люба!» – ніжно вуркотіла місіс Колтер і гладила її по голові. «Ми гадали, ти зникла назавжди. Що сталося? Ти загубилась? Хтось викрав тебе з квартири?» «Так», – прошепотіла дівчинка. – Хто це зробив, моя крихітко? – Якийсь чоловік і жінка. – Гості з вечірки? – Так. Вони попросили принести дещо знизу, і я пішла взяти. А вони схопили мене, запхали в машину і кудись повезли. Та коли зупинились, я швидко вискочила і втекла. Вони не змогли мене наздогнати. Але я… Загубилась, не знала, де ми. Вона знову схлипнула, на цей раз тихіше, і можна було вдати, що це викликано розповіддю. І так я блукала, шукала дорогу додому, і мене спіймали ковтачі, посадили у фургон з іншими дітьми і привезли в якийсь великий будинок. Я не знаю, де він був. З кожною секундою, з кожним реченням вона чула, як до неї повертаються сили. Тепер, коли вона робила складну, знайому, хоча й непередбачувану справу, яка називалась обманом, то знову дістала ту саму владу, теж відчуття заплутаності й могутності, яке давав їй алетіометр. Треба бути обережною. І не сказати чогось невірогідного, десь напустити туману, десь вигадати правдоподібні подробиці. Одне слово – бути артисткою. – І довго тебе тримали в цьому будинку? – спитала місіс Колтер. Плавання каналами і проживання у гептян тривало кілька тижнів, тож вона мала якось розповісти про цей час – Дівчинка вигадала подорож із ковтачами до Тролезунда, а тоді втечу від них, щедро прикрасивши розповідь враженнями від міста. Потім робота в корчмі Ейнарсона, робота у фермірській родині, далеко від берега, напад самоїдів і, зрештою, болвангар. І вони хотіли, хотіли відрізати... Не треба, Люба, не треба. Я обов'язково з'ясую, що тут коїться. Але навіщо вони хотіли це зробити? Я не вчинила нічого лихого. Усі діти бояться, але ніхто не знає, що саме тут відбувається. Це жах. Гіршого бути не може. Чому вони це роблять, місіс Колтер? Чому вони такі жорстокі? Ну годі. Годі, моє серденько, з тобою ж усе гаразд, правда? З тобою вони ніколи цього не зроблять. Тепер, коли ти зі мною, коли ти в безпеці, тобі нічого не загрожує. Ніхто тебе й пальцем не зачепить, Ліро. Ніхто й подумати про це не посміє. Але вони роблять це з іншими дітьми. Чому? Ох, моя ти хороша! Це все через пил, правда? Вони тобі це сказали? Це сказали лікарі? Це діти так кажуть. Усі діти говорять про це, але ніхто нічого не знає. А вони ледь не зробили це зі мною. І ви мусите мені сказати. Ви не маєте права приховувати від мене. Ліро. Ліро, Ліро. Люба, це надто складні речі. Пил і все інше – це не для дітей. Але лікарі хочуть для дітей добра. Серце, повір мені. Пил – це щось дуже страшне і погане. Це зло. Дорослі та їхні деймони так уражені ним, що для них уже запізно. Їм не поможеш. Але дітей можна врятувати. Маленька швидка операція, і пил до них не прилипне. Вони захищені та щасливі, і... Ліра згадала малого Тоні Макаріоса. Вона нахилилася вперед. Її нудило. Місіс Колтер відпустила її і трохи відсунулася в бік. «З тобою все гаразд, Люба», «Зайди у ванну». Ліра ковтнула слину і витерла очі. «Ви не повинні робити таке з нами», – сказала вона. «Дайте нам спокій, залиште, якими ми є. Лорд Азріель нікому б цього не дозволив, якби знав, що відбувається. Якщо в ньому є пил, і у вас є пил» і в магістрі Джордана, і в усіх дорослих так само, то в цьому немає нічого страшного. Коли я вийду звідси, то всім дітям про це розкажу. До того ж, якщо це така добра річ, чому ви зупинили їх, коли вони мене рятували? Ви б не заважали їм тоді, ви раділи б із того. Місіс Колтер хитала головою і усміхалася мудрою, сумною усмішкою. «Люба моя, – сказала вона, – іноді добро завдає нам болю, і якщо боляче тобі, то від того стає боляче і іншому. Але ж ніхто не забирає в тебе Деймона, він залишається з тобою». «Боже мій, та стільки дорослих пройшли через цю операцію. Медичні сестри, здається, цілком щасливі. Хіба ні?» Ліра закліпала очима. «Вона збагнула цю вічливу байдужість, і чому їхні деймони мали такий сонний вигляд?» «Мовчи!» – сказала вона собі подумки і міцно стулила губи. Голубонько, нікому й на думку б не спала оперувати дітей без попередньої ретельної підготовки. І ніхто ніколи не мав наміру забирати в дітей їхніх деймонів. Роблять одне маленьке розрізання, і дитина живе далі. Щаслива. Усе життя. Розумієш, твій деймон... Чудовий другий супутник, поки ти не виросла, та в тому віці, який називають статевим дозріванням, а це саме той вік, до якого ти наближаєшся, Люба. Деймони стають причиною болючих думок і переживань, і тоді пил проникає в організм людини. Маленька швидка операція, поки цього не сталося, і таких загроз, не виникне, але твій деймон залишається з тобою просто, просто від'єднаний. Він як миле ручне звірятко або щось таке, найкраще ручне звірятко. Хіба це погано? Яка гидка, безсоромна брехня! Навіть якби Ліра не знала про Тоні Макаріоса і про деймонів у скляних контейнерах, вона б усе одно ненавиділа цю ідею всім своїм єством. Частинка її душі, найближчий друг її серця, буде відрізаний від неї і перетворений на звичайну кімнатну тваринку. Ненависть спалювала її, а Пантелеймон обернувся над хора свою найпотворнішу і найбридкішу подобу, і загарчав. Однак вони не сказали ні слова. Ліра міцно пригорнула свого Деймона і дозволила місіс Колтер гладити себе по голові. «Допивай ромашку, рибонько», – ніжно мовила місіс Колтер. «Тобі приготують ліжко». Немає потреби вертатися до дівчаток у спальню. Я не хочу розлучатися зі своєю маленькою помічницею, улюбленою помічницею, найкращою помічницею в світі. Знаєш, ми оббігали весь Лондон, поліція шукала тебе скрізь в усіх містах Англії. О, як я за тобою скучила! Не можу передати, яка я щаслива бачити тебе знову! Увесь цей час золотий тамарин не знаходив собі місця. То стрибав на стіл, то залазив на плече місіс Колтер і щось шепотів на вухо, то ходив по кімнаті, високо задерши хвоста. Цим він, звісно, виказував хвилювання жінки, і врешті-решт вона не витримала. «Ліронько, Люба», – солодко мовила місіс Колтер – «Мені здається, магістр Джордан Коледжу дав тобі одну річ, правда? Він дав тобі алетіометр. Біда в тому, що він не мав права його віддавати. Йому доручили цей прилад на зберігання, а берегти його треба як зіницю ока». Ти ж певно знаєш, що таких інструментів є лише два чи три в усьому світі. Я гадаю, магістр сподівався, що ти передаси його лордові Азріелю. Він просив, щоб ти не розповідала мені про цей прилад. Так? Ліра скривила губи. А вже ж! «Розумію. Що ж, не засмучуйся, серце. Зрештою, ти справді мені нічого не сказала, тому й не порушила своєї обіцянки. Але послухай, Люба, цьому інструментові потрібен відповідний догляд. Це такий рідкісний і ніжний прилад, що ним не можна більше ризикувати». «А чому лордові Азріелю не можна віддавати цей інструмент?» – Ліра не рухалась. «Бо він чинить неподобства. Тобі відомо, що його заслали й ув'язнили через його страшні і небезпечні ідеї. Йому потрібен алетіометр, щоб утілити свої задуми. Але повір мені, Люба...» Віддати йому алетіометр – це найгірше, що можна зробити. Магістр Джордана катастрофічно помилився. Одначе тепер, коли ти про це знаєш, чи не краще віддати його мені? Це звільнить тебе від клопотів, не треба буде скрізь його із собою носити і берегти, та й голову ламати не треба. Для чого ця старезна штука призначена?» Ліра сиділа і дивувалась. «Як це їй, бодай на мить, на мить, на одну, однісіньку мить могло здатися, що ця жінка чарівна і розумна?» Якщо цей інструмент із тобою, серце, то віддай його мені, просто зараз. Він у тебе на поясі, правда? Так, це було мудро покласти його в торбинку. Її руки ковзнули по ліреній спідниці і стали знімати пасок. Ліра напружилась. Тамарин сидів біля ліжка, тремтячи від нетерпіння і засунувши чорні лапки в рот. Місіс Колтер зняла з Ліри пояс, розстебнула турбинку. Вона швидко дихала, витягла чорний оксамитовий згорток, розгорнула його і побачила бляшанку, яку зробив Йорек Бернісон. Пантелеймон знову зробився котом і приготувався до стрибка. Ліра прибрала ноги з ліжка, спустила їх на підлогу. Бігти, коли надійде час. «Що це?» Весело сказала місіс Колтер. Яка кумедна бляшанка. Ти поклала прилад сюди, щоб зберегти його, правда? І весь оцей мох. Ти дуже обережна, серденько, я бачу. Ще одна бляшанка всередині? Та ще й запаяна. Хто це зробив? Люба, їй так кортіло швидше її відкрити, що вона не чекала відповіді. У неї в сумочці був складений ніж із багатьма предметами. Вона відкрила лезо і застромила під кришку. Шалене зищання наповнило кімнату. Ліра й Пантелеймон не рухались. Спантелича на місіс Колтер стала знімати кришку, а тамарин нахилився поближче, щоб глянути. Летючий шпигун вирвався з бляшанки і впився Тамаринові просто в обличчя. Той заверещав і відскочив назад, і, звісно, місіс Колтер також це відчула і так само скрикнула від болю і страху, а механічний диявол поліз по ній вгору, на груди, на горло, на обличчя. Ліра не розгубилась. Пантелеймон стрибнув до дверей. Вона вмить за ним, відчинила їх і помчала так швидко, як ще ніколи не бігала. «Пожежа!» – заволав Пантелеймон. На повороті дівчинка побачила пожежну кнопку і розбила скло кулаком. Побігла далі до спалень, розбила ще одне скло і ще люди вибігали в коридор, дивилися. Біля кухні Пантелеймон наштовхнув її на раптову думку, і Ліра кинулася туди. Кілька секунд повідкручувала газові крани на плиті і запалила найближчу конфорку. Потім стягнула з полиці пакети з борошном, ударила ним об край столу. Він розірвався, і борошно здійнялося в повітря. Вона чула, що борошняний пил біля вогню вибухає. Стрімко вибігла з кухні та помчала до спальні. Коридори були вже нас заповнені. Ними бігли збуджені радісні діти. Слово «втеча» бреніло у всіх на вустах. Старші бігли в комори по верхній одяг і гнали туди молодших. Дорослі намагалися тримати ситуацію під контролем, але ніхто не знав, що відбувається. Крик, тиснява, штовханина. Усі метушилися і заважали одне одному. Ліра і Пантелеймон прослизали в натовпі, мов риби, і щойно дісталися спальні, як позаду пролунав приглушений вибух, і всю будівлю струснуло. Дівчатка вже вибігли, спальня була порожня. Ліра посунула тумбочку в кут, вискочила на неї, дістала одяг зі сховку і намасала алетіометр. Він був на місці. Вона швидко вбралася, накинула на голову каптур, а пантелеймон у подобі горобця вже гукав їй мерщий. Вона вибігла. На щастя, гурт одягнутих дітей біг попереду коридором до головного виходу, і вона приєдналась до нього. Мокра від поту, серце вистрибувало з грудей, розуміючи, що їй зостається одне – втекти або померти. Шлях було перекрито, вогонь із кухні поширювався швидко, і борошно чи газ були тому причиною, але частина даху вже обвалилась. Діти й дорослі перелазили через покручені стояки й балки, вибігали на лютий мороз, сильно смерділо газом. Потім пролунав другий вибух, гучніший і ближче, ніж перший. Дехто впав, розітнулися крики страху і болю. Серед метушній гвалту Ліра почула вигуки пантелеймона. «Сюди! Сюди!» і полізла через уламки. Морозне повітря обпекло ніздрі. Вона сподівалася, що всі діти знайшли верхній одяг. Це було б весело втекти зі станції, аби померти від холоду. А станція вже палала. Язики полум'я вискакували з великого пролому на даху і танцювали на тлі нічного неба. Біля головного входу юрмився натовп дітей і дорослих, але цього разу дорослі були схвильовані, а діти перелякані і нажахані. «Роджере! Роджере!» – гукнула Ліра, а Пантелеймон, гострозорий пугач, погукнув, що побачив хлопчика. Замить вони були поруч. «Скажи всім, щоб ішли за мною!» – крикнула Ліра йому на вухо. «Вони не підуть! Вони в паніці!» «Розкажи їм, що роблять із тими дітьми, які зникають, відрізають їм деймонів величезним ножем. Розкажи їм, що ти бачив сьогодні в день, скільки деймонів ми випустили. Скажи їм, те ж саме буде з ними, якщо вони не втечуть». Роджер витрішився на неї з жахом, але швидко отямився і побіг до найближчого гурту дітей. «Ліра зробила те саме. Їхні слова досягли мети». Деякі діти заплакали і в паніці попритискали деймонів до себе. «За мною!» – крикнула Ліра. «Порятунок близько! Нам треба вийти за територію! Вперед!» Діти побігли за нею. Утоптаний сніг скрипів під десятками ніг. Щось кричали дорослі. Почулось гуркотіння і тріск. Це обвалилася ще одна частина будівлі. Вгору шугнули іскри. З тріском розірваної тканини знялися язики полум'я, та зненацька розітнувся ще один звук, близький і моторошний. Ліра ніколи не чула його досі, але впізнала одразу: так вили деймони Тартар, вовчиці. Нажахані діти завмерли, швидкими гнистими кроками вибіг перший тартарин охоронець. Рушниця на поготові, сірий, могутній Деймон поруч. Потім ще один і ще один. Вони були в підбитих теплим хутром кольчугах і не мали очей. Принаймні їх не було видно крізь тонкі прорізи в шоломах. Єдині очі... Чорні круглі дула рушниць і жовті вогнені зіньки деймонів. У них зі щелеп стікала слина. Ліра остовпіла. Вона й не уявляла собі, що вовчиці такі страшні. І тепер, переконавшись, як легко люди з болвангара порушують велике табу, вона здригнулася від думки про ці страшні зуби, з яких капала слина. Тартари вишукувались у шеренгу на самому вході до освітленої ліхтарями алеї. Деймони поруч із кожним вояком, такі ж дисципліновані і вимуштрувані. Мить і за першою постала друга шеренга, тартари підбігали, і підбігали. «Діти не можуть воювати з солдатами!» – розпачливо подумала Ліра. «Це ж не бійки на Оксфордському глинищі, коли грязюкою обкидали цеглярчуків. Але щось у цьому є. Їй згадалося, як вона жбурнула жменю глини в широке обличчя нападника цеглярчука». Він зупинився, тоді став прибирати грязю кузочей, і на нього налетіли містяни. Але під ногами в них не глина, під ногами в них сніг. Так само, як у день, але тепер зі злою запеклістю ліра зачерпнула снігу і швергонула в найближчого вояка. «Жбурляйте їм у вічі!» – крикнула вона і кинула знову. Дехто шпурнув, а Деймон швидко полетів за сніговою кулею і спрямував її просто в прорізи вояка. І тоді всі діти разом стали кидати снігові кулі і замить тартари вже тупцяли на місці, плювались і лаялись і намагались виколупати щільний сніг із вузьких прорізів на шоломах. Перед! крикнула Ліра й помчала до воріт. Діти кинулися за нею, усі до одного, ухиляючись від вовчих зубів і біжучи щодуху по освітленій алеї назустріч манливій далекій темряві. Позаду почувся хрипкий наказ. Класнули зо два десятки затворів. Потім іще один наказ і напружена тиша. Тільки тупіт дитячих ніг. І у ревчасте дихання тартари беруть на приціл, вони не промахнуться. Та замість пострілів долунав приглушений зойк одного з вояків, а інший здивовано скрикнув. Ліра стала і озирнулась. Тартарин лежав на снігу, зі спини в нього стирчала стріла із сірим оперенням. Він звивався, корчився і кашляв кров'ю, а решта вояків роззиралась довкола, однак стрільця ніде не було видно. Свист! Ще одна стріла поцілила іншому воякові в шию, той упав як підкошений. Скрикнув офіцер, усі здійняли очі вгору. «Відьми!» «Так, це були відьми!» У темному небі мелькали граційні чорні фігурки, і повітря свистіло від соснових гілок. Поки Ліра дивилась, одна фігурка спустилася нижче і вистрілила. Ще один вояк упав. Тартари разом підняли рушниці, пальнули в темряву, у ніщо, у тіні, у хмари, а стріли сипалися і сипалися. Проте офіцер, побачивши, що діти далеко, послав за ними погоню. Хтось заверещав від страху. Цей вереск підхопили інші. Вони вже не бігли вперед. Вони верталися назад, нажахані до смерті якимось чудовиськом, що мчало на них із ночі. Йорек Бирнісон! Ліра стрибала від радості. Броньований ведмідь летів так Ніби не відчував своєї ваги, ніби його не слав перед сама швидкість руху. Він промчав повзліру сніговою хмарою і з розгону врізався в шеренгу тартар, розкидаючи вояків, деймонів, рушниці. Потом зупинився. Крутнувся на місці та двома ударами могутніх лап здбив двох найближчих солдатів. Деймон, вовчиця, кинулась на нього, він розпоров її в повітрі, вона впала на сніг. З тулуба шугнула яскраве полум'я, засичала, завила і зникла. Її людина вмерла просто на місці. Атака з двох боків не збентежила офіцера. Хрипкий наказ. І загін розділився на дві частини. Менша оборонялася проти відьом, більша кинулася на ведмедя. Вояки виявляли дива хоробрості. Групами по чотири людини вони ставали на одне коліно і стріляли так холоднокровно, наче це були навчальні стрільби, не відступаючи ні на дюйм перед величезним ведмедем. За хвилину вони були. Мертві. Йорек з ревінням врізався в стрій, крутився то в один бік, то в другий, роздавав удари направо й наліво, а кулі літали круг нього, як оси чи мухи, не завдаючи йому шкоди. Ліра підганяла дітей, вмовляла бігти далі, подалі від сліпучих прожекторів у рятювну темряву. Треба тікати мерщій, бо хоч якими страшними були тартари. Дорослі зі станції були страшніші, тому вона кричала, вмовляла і підштовхувала, і дивилась, щоб ніхто не відставав. Коли їхні тіні на снігу стали видовжуватись, Ліра відчула, що серце її рветься в темінь арктичної ночі, в холодну чистоту, і радісно скаче, як заєць Пантелеймон, котрий захоплено мчав попереду. – Куди ми? – спитав хтось. Тут нічого немає, крім снігу. Нам назустріч іде рятувальна група, пояснила Ліра. Півсотні, а то й більше гептян. Серед них є і ваші родичі. Всі гептянські родини, у яких викрали дітей, відродили когось. Це точно. Я не гептянин, сказав один хлопчик. Немає значення, тебе також відвезуть. Куди, незадоволено спитав хтось. «Додому», – відказала Ліра, – «я привела гептян, вони відвезуть вас, ми знайдемо їх трохи далі, ведміді з ними, вони не можуть бути далеко». Бачив ведмедя із захватом, сказав якийсь хлопчик, щойно він розпоров Деймона, той вояк помер, ніби йому вирвали серце, раз і все. А я й не знав, що Деймона можна вбити». Озвався інший. Діти заговорили навперебій. Гостра небезпека минула, і в них розв'язалися язики. «Хай собі балакають, аби йшли», – подумала Ліра. «А це правда? Що вони роблять з деймонами?» – спитала в Ліри дівчинка. «Так», – відповіла Ліра. Ніколи не думала, що побачу людину без Деймона. Але дорогою сюди ми натрапили на хлопчика, і в нього Деймона не було. Він весь час запитував про свою стрибку. Де вона? Чи знайде його? Його звали Тоні Макаріус. «Я знаю його!» – озвався хтось із юрби, а інші голоси приєднались. «Так, так, його забрали десь тиждень тому». «Так от, вони відітнули йому деймона», – мовила Ліра, розуміючи, що дітей це вразить. «І невдовзі по тому, як ми його знайшли, він помер. А всіх відрізаних деймонів вони зберігали в скляних клітках у квадратному будинку за Майданом». «Це правда», – підтвердив Роджер. «Ліра випустила їх, поки було пожежне навчання». «Так, я бачив! – крикнув білі Коста. – Я не міг спочатку второпати. хто це. Вони летіли разом із гузаком!» «Але навіщо вони це роблять? – вражено запитав якийсь хлопчик. – Навіщо відтинають деймонів? Це ж тортури! Навіщо?» «Може, через пил? – припустив хтось невпевнено. Хлопчик призерелово засміявся. – Хм! – Пил, сказав він, та нема ніякого пилу. Це вони вигадали, я не вірю. Гляньте. крикнув хтось. Гляньте на дерижабль. Вони озирнулись. За яскравими прожекторами, там, де й досі тривав бій, довгастий тулуб дирижабля вже не плавав вільно біля щогли. Один його кінець звісився до землі, а з під нього здіймалася. Куля! Повітряна куля ліс корзьбі зраділа, ліра й заплескала вдягненими в рукавиці долонями. Діти були спантеличені. Ліра вела їх уперед, дивуючись, як аеронавту вдалося залетіти так далеко. Це була чудова ідея наповнити кулю газом із дирижабля, а самому втекти й паралізувати погоню. Вперед, вперед, рухайтеся, бо замерзнете, крикнула Ліра, бо деякі діти вже стогнали, а їхні Деймони попискували. Пантелеймона дратував цей писк, він кинувся росомахою до Деймона однієї дівчинки, песця, що лежав на плечі й тихо пхинькав. Лізь до неї під одяг, зробися більшим і грій її, гаркнув він, і Деймон перелякано поліз під вугільно-шовковий анорак. Складність полягала в тому, що вугільно-шовковий одяг не був такий теплий, як натуральне хутро, попри те, що мав безліч порожнистих синтетичних волокон. Деякі діти скидалися на роздуті кулі, але їхній одяг було зроблено на фабриках і в лабораторіях далеких теплих країн, тож він майже не захищав від сильного холоду. Лірені хутра були кудлаті й смердючі, але тепло тримали добре. «Якщо ми скоро не знайдемо гептян, вони довго не витримають», – шепнула вона Пантелеймону. «То підганяй їх», – прошепотів він у відповідь. «Як зупиняться, їм кінець. Пам'ятаєш, що казав Фардер Кором?» Фардер Кором розповідав їй багато історій про свої подорожі на північ. І місіс Колтер так само, якщо тільки вона розказувала правду. Але на одному... Вони наполягали обоє. На холоді треба рухатись. «Скільки нам і ще йти?» – заплакав маленький хлопчик. «Вона хоче, щоб ми тут померли», – сказала дівчинка. «Ліпше вже тут, ніж там», – заперечив хтось. «А я не згоден. На станції хоч тепло було, і їжа, і теплі напої, і все інше». Але станція горить. А що нам тут робити? Ми помремо з голоду. В голові у ліри роїлися темні думки. Вони літали, мов відьми, швидкі й недосяжні. Але глибоко на споді жило перечуття перемоги і радості. Несподівано це додало їй сил. Вона підняла із замету дівчинку, штовхнула понурого хлопчика і крикнула всім. «Уперед! Тримайтеся ведмежих слідів! Він прийшов із гептянами! Його сліди приведуть до них! Не зупинятися! Тільки не зупинятися!» Пішов густий лопатий сніг. Скоро він засипле сліди Йорика Бернісона. Вогні болвангара зникли з очей від пожежі. Залишилася тільки слабка заграва, і якби не блякле світіння снігу, вони б ішли в цілковитій темряві. Небо затягло щільними хмарами ні місяця, ні північного сяйва, але приглядаючись добре, ще можна було знайти сліди Йорика Бернісона. Ліра підбадьорювала, лякала, била, декого майже несла, сварила, підштовхувала, тягнула, обережно підтримувала, а Пантелеймон, з огляду на стан деймонів, підказував їй, що саме робити в кожному конкретному випадку. «Я доведу їх», – повторювала собі дівчинка. «Я приїхала сюди, щоб їх вивезти, і я їх виведу, дідько, я їх виведу». Роджер брав із неї приклад, а гострозорий Біллі Коста йшов попереду. Невдовзі сніг повалив так густо, що їм довелося триматися одне за одного, щоб не загубитись. Якщо ми всі ляжемо і будемо зберігати тепло, вириємо в снігу ями, божевільні думки обсідали Ліру. Їй вчувалися звуки. Схожий на диркотіння двигуна, Неважкий гуркіт-дирижабля, А щось таке, як далеке гудіння шершня. Це гудіння то з'являлося, то зникало, І виття. Собаки? Їздові собаки? Надто далеко, надто темно, Навкруги все кипіло міріадами Величезних сніжних пластівців, Пориви вітру носили їх то туди, то сюди. Тоб це міг вити собаки з єптянської валки, дикі привиди тундри, а може, це звільнені деймони плакали за втраченими дітьми. Їй вижалися образи. Що це за світло за пеленою снігу? Може, це також якісь примари, а може, вони блукають по колу і знову прийшли до вогнів болвангара. Але це були... Жовті вогні ліхтарів, не біле сліпуче сяйво анбаричних прожекторів, і вони наближались, і виття дедалі гучнішало, і перш ніж ліра остаточно збагнула сонце чи дійсність, вона опинилася серед знайомих облич і постатей. Могутні руки Джона Фа легко здійняли її в повітря, фардер кором радісно засміявся і крізь невпинну хурделицю, Дівчинка побачила, як гептяни саджали дітей на сани, вкривали хутрами, пригощали тюленічим м'ясом. І Тоні Коста був тут, міцно обіймав Біллі, жартівливо штовхав кулаком, а потім знову притискав до себе і термосив, термосив і Роджер. «Роджер поїде з нами», – сказала Ліра Фардерові Корому. «Це ж його я хотіла врятувати. Нарешті ми повернемося в Джордан». «Що це шумить?» Це було знов дзеркотіння, звук двигуна. Так, наче скаженого летючого шпигуна, збільшили в десятки тисяч разів – Раптовий удар звалив дівчинку в сніг, і пантелеймон не міг її захистити, бо золотий тамарин. Місіс... Колтер! Золотий тамарин душив, кусав, дряпав пантелеймона, котрий так швидко міняв свої подоби, що його важко було розгледіти, але він не здавався, жалив, лупцував, хльоскав. Місіс Колтер, напружене обличчя в хутряному каптурі, тягнула Ліру до мотосаней, а Ліра пручалася так само за пекло, як і її Деймон, сніг валив стіною. Здавалось, вони відрізані від усіх, опинились у своїй окремій віхолі – а фари саней губилися в пелені сніжних пластівців буквально за крок. «Пробі! Рятуйте!» – крикнула Ліра гептянам, які були поруч і нічого не бачили. «Рятуйте, фардере Джонефа! О, господи, рятуйте!» Місіс Колтер різко й пронизливо гукнула щось мовою північних тартар – Хурделиця розступилась. І ось вони. Невеличкий загін вояків, озброєних рушницями. Деймони-вовчиці гарчали поруч. Командир, побачивши, як місіс Сколтер бореться з Лірою, підхопив її однією рукою, наче ляльку, і жбурнув на сани. Приглушена ударом, дівчинка затихла. Гримнув постріл. Потім другий. Гептяни здогадалися, що коїться. Та стріляти в невидимі мішені небезпечно, а надто коли не видно своїх. Тартари довкола саней могли спокійно стріляти на осліп, але гептяни не наважувались, боялися влучити в ліру. Леле, як гірко, як же вона втомилась, у голові гуло. Думки плуталися, та вона примусила себе звестися і побачила, що Пантелеймон і далі відчайдушно бореться з Тамарином. Щелепи росомахи впилися в золотаву лапу. Він уже не змінював подоби, а вчепився в мавпу мертвою хваткою. Але хто це? Невже Роджер? Так? Це Роджер мотлошив місіс Колтер руками й ногами, бусав її головою, але враз підскочив тартарин і змахнув його одним ударом, як муху. Все змішалось у якійсь фантасмагорії. Біле, чорне, зелене пливло в неї перед очима, граційні летючі тіні, швидке світло. Завірюха відсунула снігову завісу, і раптом із залізним скреготом і брязкотом у просвіту вірвався Йорек Бирнісон. Величезні щелепи кидалися ліворуч і праворуч, тіхті розривали в кольчуги груди, білі ікла, чорне залізо, закривавлене хутро. Зненацька щось потягло її вгору. Знай вгору і вгору, невпинно і нездоланно. І вона схопила Роджера, вирвавши його з рук місіс Колтер. Їхні деймани-птахи затріпотіли крилами і пронизливо закричали. І Ліра побачила в повітрі поруч себе відьму, одну з тих граційних чорних тіней. Одначе тепер так близько, що її можна було торкнутися. В голих руках жінка тримала лук на такому морозі. Напнула тятиву і вистрілила просто в очний проріз похмурого тартарена. Стріла влетіла в проріз і наполовину вилізла із потилиці вояка, а його демон розчинився у стрибку в повітрі, не торкнувшись землі лапами. Вгору Вгору несло ліру й Роджера, і вони відчули, що чіпляються слабкими пальцями за гілку небесної сосни, на якій сиділа молода відьма, граційно тримаючи рівновагу. Потім вона нахилилася вліво і униз, і назустріч їм із землі стало здійматися щось величезне. Вони впали на сніг біля кошика повітряної кулі Ліс Корзбі. Стрибай сюди, гукнув техасець, і прихопи свого друга. Бачила цього ведмедиська. Три відьми тримали канат, обкручений довкола великого каменя, і не давали аеростату рванути в небо. Залазь, крикнула Ліра Роджеру, перелізла через оббите шкірою бильце кошика і впала на купу снігу. Замить, Роджер упав просто на неї, а ще замить, розітнулося могутнє ревище, аж задвихтіла земля. Сюди, Йорику, на борт! «Старий друже!» крикнув ліс Корзбі, і плетена корзина прогнулася, затріщала під вагою ведмедя. Поривом вітру і сніг віднесло в бік, і Ліра побачила, що відбувається довкола. Побачила гурт гептян вояків. На чолі з Джоном Фа, що тіснив загін Тартар і гнав його до руїн Болвангара. Побачила решту гептян, які піклувалися про дітей на санях, дбайливо закутуючи їх у хутра. Побачила фардера Корома, який тривожно роззирався навкруги, спираючись на ковіньку, а його гарячий деймон стрибав по снігу і так само роздивлявся на всі біч. «Фардере!» «Фардере, ми тут!» – гукнула Ліра. Старий почув, озирнувся і здивовано глянув на припнуту до каменя кулю, на відьом, які не давали їй злетіти, і на Ліру, котра завзято махала йому рукою з кошика. «Ліро!» – крикнув він. – «З тобою все гаразд, дитинко! З тобою все гаразд!» «Храще не буває!» – гукнула Ліра у відповідь. «До побачення, фардере корами! До побачення! Відвезіть дітей додому!» «Ми зробимо це! Присягаюся! Хай щастить тобі, Ліро! Хай щастить, Люба! Хай щастить!» Аеронавт махнув рукою, даючи сигнал відьмам, і вони відпустили канат. Куля злетіла з неймовірною швидкістю. Мить і земля зникла в сніговій імлі. А вони здіймалися вгору і вгору швидше і швидше. Ніяка ракета, здавалося Лірі, не злетіла б стрімкіше. Вона лежала, обійнявши Роджера, і прискорення притискало їх до дна кошика. Ліс Корзбі радів. Сміявся і горлав дикі техаські пісні. Йорик Бирнісон мовчки розбирав броню, спритними кіхтями повертаючи сполучні ланки і складаючи пластини на купу. Шурхотіння і свист у гілках небесних сосен, миготіння чорних одеж, відьми летіли разом із ними. Мало помалу дихання і серцебиття у Ліри заспокоїлось, вона відновила рівновагу. всілася зручніше і роззирнулось довкола. Кошик виявився значно більшим, ніж вона думала. Уздовж бортів тягнулися стелажі з філософськими інструментами, на дні лежали купи хутр балони і багато інших речей занадто малих, щоб їх можна було розгледіти серед густої, клубливої і мли. «Ми в хмарі?» – спитала дівчинка. «Еге ж! Накрий свого друга хутрами, бо стане бурулькою. Зараз холодно, а буде ще холодніше». «Як ви знайшли нас?» «Відьми, тут одна леді хоче з тобою побалакати». Вийдемо з хмари, роздивимося гаразд, то зможемо сісти й погомоніти. Йорику, сказала Ліра, дякую, що прийшов. Ведмідь буркнув і заходився злизувати кров із хутра. Під його вагою кошик перехнябився набік, але це не мало значення. Роджер дивився на нього з острахом, одначе Йорик зважав на нього не більше, ніж на сніжинку. Ліра стала на ноги, сперлася на край кошика, який сягав їй під боріддя, і вражено розглядала клуботливу імлу. Аеростат вийшов із хмари і стрімко набирав висоту. Яка краса! Просто над ними величезна куля газового балона. Попереду та вгорі Палахкотіла Аврора в усьому близьку й Вони були майже всередині неї, майже її частиною. Гігантські барвисті полотна трепетали й скидалися, немов помахи янгольських крил. Каскади яскравого світла спадали в невидимі ущелини і розливалися вихровими озерами або звисали велетенськими водоспадами. Ліра довго не могла відірвати очей, а потім глянула вниз і побачила не менш дивовижну картину. Ген-ген аж до обрію, куди лиш сягав її погляд, по всій кружині простяглося пустельне, безкрає, біле море. То тут, то там виднілися невисокі горби і неглибокі западини, але здебільшого це було схоже на суцільну брилу льоду. А з неї? Поодинці парами і більшими групами вилітали малі чорні тіні, граційні фігурки відьом на гілках небесної сосни. Вони летіли до кулі швидко і без найменшого зусилля, плавно повертаючи на віражах. Одна з цих фігурок, лучниця, яка врятувала ліру від місіс Колтер, летіла просто до кошика, і дівчинка вперше роздивилась її як слід. Вона була молода, молодша за місіс Колтер, і білява, і з яскраво зеленими очима, вбрана, як і всі відьми, в смуги чорного шовку. Але ні хутра, ні каптура, ні рукавиць на ній не було. Схоже, вона зовсім не відчувала холоду. На чолі скромний вінець із червоних квітів. Вона сиділа на гілці небесної сосни, немов на коні, і зупинила її за крок від здивованого обличчя Ліри. «Ліра?» «Так, а ви Серафіна Пекала? «Так, це я». Ліра зрозуміла. Чому фардер корам так кохав її? І чому так розривалось його серце? Хоча хвилину тому вона про це й гадки не мала. Він старішав, він був уже розбитим хворим дідом, А вона залишатиметься молодою ще кілька століть. В тебе є... Читач символів? Голос у відьми був схожий на високий, вільний спів Аврори. І Ліра ледве розібрала зміст сказаного, заворожена красою звучання. Так, він у мене в кишені, цілий і неушкоджений. Шум великих крил сповістив про нового прибульця, і ось він уже плив поруч. Сірий Деймон Гусак. Сказав щось відьмі, відлетів убік і, розкинувши крила, зробив широке коло круг аеростата. Гептяни взяли болвангар штурмом, мовила Сарафіна Пеккала, вбили двадцятьох охоронців, дев'ятьох працівників станції і запалили всі будівлі. Вони хочуть зруйнувати його дощенту. А місіс Колтер зникла безслідно. Відьма різко крикнула, і решта відьом підлетіли до кулі. Містере скорзві, сказала Сарафіна Пекала, канат, будь ласка. Я вам дуже вдячний, мем. Ми все ще злітаємо, це триватиме певний час. Скільки відьом тягтиме аеростат на північ? Ми сильні, тільки й відповіла. Королева. Ліс Корзбі прив'язав грубу линву до обшитого шкірою залізного кільця. Туди сходилися всі мотузки, на яких, власне, тримався кошик. Надійно закріпивши канат, він викинув вільний кінець із кошика, і шість відьом схопилися за нього і потягли, взявши курс на полярну зірку. Повітряна куля – опливла за ними. Пантелеймон крячком умостився на краю кошика, Деймон Роджера підійшов глянути, але швидко повернувся до хлопчика, бо той так само, як і Йорек Бернісон, уже міцно спав. На ногах був лише Ліс Корзбі, мовчки жував незмінну сигару та стежив за приладами. «От же, Ліро! – сказала Серафіна пеккала, ти знаєш, навіщо летиш до лорда Азріеля? Ліра здивувалась. Щоб передати йому алетіометр, певна річ. Вона й не замислювалася про це. Відповідь була очевидна. Потім пригадала свою першу спонуку, таку давню, що вже й забула про неї. Або допомогти йому вийти на волю. А вже ж ми допоможемо йому втекти звідти. Але це звучало безглуздо. Втекти зі свальбарда неможливо. Принаймні спробувати, додала вона рішуче. А що? Я маю тобі дещо розповісти, мовила Серафіна Пеккала. Про пил це було перше про що Ліра хотіла дізнатись а тож і пропив так само але ти втомилась а летити нам довго поговоримо коли прокинешся Ліра позіхнула це позіхання розламувало щелепи вивертало легені і тривало майже хвилину так їй принаймні здалося і хоч як вона опиралася, сон накочувався незборимою хвилею. Серафіна Пекла простягнула руку, торкнулася очей дівчинки, і вона спустилася на підлогу. А Пантелеймон, перетворившись на горностая, примостився на своє звичне місце для спання – в ліри на шиї. Відьма узгодила швидкість своєї гілки з рухом аеростата і подорож до свальбарда розпочалась.